God morgon och hjärtligt välkomna ska ni vara till den grön-vita supporterpodden på 65an. Det här är det 95e avsnittet. Klockan är 05.45 den 1 november 2025. Och vi ska strax åka ner till Falkenberg för att kolla på VSK. Eh, och även om jag har fått lite så här eh, mot vissa andra som ska åka så kan jag inte låta bli att tycka att det är okristligt tidigt måste jag säga eh, och eh, ja, eh, tanken med det här avsnittet är lite grann att vi eh, tänkte att ni skulle få följa med på våran resa eh, ner och eh, under dagen så vi tänkte försöka spela in lite korta klipp och eh, sen klippa ihop det, får vi se hur det eh, blir eh, ja Helt enkelt uh, lite, lite segs här på morgonkvisten Men uh, ja, nu ska vi Ska gå ner, bli hämtad av uh, Våran uh, chaufför Som vi kan kalla båtsman uh, Och uh, sen så ska vi ta oss uh, Ta oss uh, Till västkusten och uh, förhoppningsvis Tre poäng och kanske en kontrakt Ja, uh, uh, det blir Det blir kul, men tidigt <laughs> eh, just det och eh, det här är väl eh, lite av Andreas idé så han kommer säkert vilja på det här avsnittet själv också så det kanske kommer inte på till, vi får se eh, ja, vi, vi får hoppas att det blir ett bra avsnitt och eh, trevlig lyssning, häng med Hej och varmt välkomna till den grönvita supporterpodden på 65an. Vi sitter i en mörk minibuss och vi ska testa ett nytt grepp idag. Idag går den grönvita supporterpodden till den grönvita supporterreportagepodden på 65an. Tanken idag är att vi ska försöka fånga lite vad en bortamatch innebär. Vi har precis bett oss ifrån ett, ett dimmit blås på och satt oss i en minibuss för att åka ner till Falkenberg och genom Lida matchen Falkenberg VSK under dagen så har vi tänkt och det här är vad vi har tänkt det är inte säkert att det blir så men att vi kommer göra vissa nedslag i vår resa det är en dag som förmodligen kommer ha ganska mycket påfrestning mentalt så att vad var Dagen och vart cyket tar vägen, det återstår att se. Ja, vi har väl kommit snart till Halstahammar. Och nästa gång vi ses så tror jag att det kommer bli vid ett groggstopp någonstans i Sverige. Hoppas att ni kommer hänga med under dagen här och vi ses snart igen. Hej då! Nu har vi stannat vid Göta kanal vid den södra sidan av stranden. Vi har väl tänkt att vi ska ta ett litet fireball stopp. Det är många frusna pojkar i den här bussen. Vad känner du, Kristoffer, för det här stoppet? Jag undrar mest hur du vet vädersträcket. Jag är väldigt stark på vädersträck. Ja. Vad, vad är det vi ska dricka vid det här stoppet? Äh, öl och kanske fireball då. Ja, tack. Ja. Eh, den, det tycker jag verkligen. Vill ta en då. Och nu är det någon personer här som kommer med fireball så det kommer ordna upp sig vi har också hört att det är, fem, vad är det, fem bussar på väg ner till matchen kanske att vi kommer komma i fatt om under tiden eh, vi ses sen vid det riktiga grogstoppet Du måste se att vi slutar ses när vi lyssnar på podden <laughs> bra inspel här från, från folk som har koll Hej då. Eh, nu är klockan eh, 09.19 och eh, vi har stannat på ett eh, Ica Quantum här någonstans på vägen en bit eh, ja, typ utanför Skara kanske eh, vara tror jag vi, eh, vi har stannat först på grädde eftersom eh, det var någon som glömde dem till eh, hotshotstoppet lite senare. Eh, så den här eh, Ica ska tydligen ligga som en mack eller två kartläsare så vi var ute och snurrade lite i något industriområde men nu eh, är vi här i alla fall. Uh, ja, Fredrik, vad, vad tycker du om det här stoppet? Alltså Det man kan säga är att det är bara vi och de lokala dropouts som ännu är i rörelse. Jag har sett någon pundare med hund gå fram och tillbaka och uh, uh, lite andra utförsäkrade. Ja, uh, det är, uh, det är upp, som sagt en liten parkering här på ett industriområde. Uh, det ligger Willis här också. Vi fick väl lämna om Willis och Quantum. Uh, det blev Quantum uh, för de som är intresserade av det. Kristoffers, uh, står och röker. Uh, har du trevligt uh, stopp här hittills? <laughs> Vad sa du för något? Har du trevligt stopp här? Var det är tillbelåten skulle jag säga. Ja, uh, jag tyckte det, det var skönt att få en liten sig. Det var trevligt. Uh, hur många enheter har du druckit idag? Inte tillräckligt. Uh, nej, det, det gäller ju att hinna få isen några innan uh, matchstart helt enkelt. Um, ja, men uh, det var det lilla stoppet uh, här uh, och uh, vi säger som brukar jag i poddsområdet, vi ses. Uh, ja hej, uh, klockan är nu 09.59 och uh, vi har återigen stannat uh, den här gången i Allingsås eftersom uh, den personen som glömde att ta med sig grädde på uh, förra stoppet eller då han var köpte grädde glömde att kissa så att, uh, vi var tvungna att stanna och kissa innan uh, hans blåsa sprängdes. Ja, så det men ja, färden fortsätter väl, antar jag. Vi ses! Uh, yes, uh, nu är klockan 10.48. Uh, vi har återigen stannat uh, strax utanför Göteborg tror jag. Eh, och eh, nu eh, har vi haft kisspaus och eh, vi håller även på att skicka hotshots och med oss för det så har vi en av eh, Stockholms bästa bartenders från eh, en av Stockholms bästa krogar Kristoffer, eh, vad är viktigt att tänka på när man skickar en hotshot? Eh, gott humör Ja, ah, det, <laughs> det är det som, som Susen gör, eller hur brukar man säga? Exact. Och så knäckkakor Ja ah, eh, Vill du berätta något mer om eh, vad det är vi ska dricka? Nej kan du inte snälla göra det då, för poddens skull? Ja, ah, är det showbusiness? Ja. Då, då säger det från början. Du, du, du säger också att vi ska dricka moranisse efter hotchop. Uh, det kan jag inte jag stå för, men vi ska att dricka lite paloma. Det är jättegott. Berätta mer om den då. Uh, vad vill du veta? Ja, var i den? Vad ska vi... Vad, vad händer? <laughs> det är jävla dumt. Säg nåt om palomar nu Det är ju tequila och grapefruit, supergott ska vi ta ja, och, och, ja, nu ska vi dricka hårdshot Ta en hårdshot i podden ja, skål, skål för grönvit Skål det vara Skål för grönvit Skål det vara Skål för grönvit Skål för grönvit Skål för grönvit Skål det vara Nu kör vi en till på samma gång när vi ändrar igång. Ja det, ja, det var gott. Filip, vad tyckte du om den här hotshoten? Nej, ja, men den var fint. Den var fin. Det var fin. Nästa, um, Ubbas knäckkakor ändå har någonting. Det något infall han fick han när han tyckte att uh, Ica var... Vad sa han? Vad var det han sa om att det var lika nära som en mack? Ja, den låg som en mack. Eh, märktes du att den, den, den var gjord av en av Stockholms bästa bartenders Ja, men alltså, nu såg ju jag Stockholms bästa bartender här framför mig, så att, det är klart det märktes. <laughs> ja, det, det avslöjades lite av, av att du, du, du ser ju vad som händer. Det gör ju inte poddlyssnarnas, därför försöker vi liksom bidra med det här i, i, i ljud. Ähm, ja, nu är det på, på, på gången till Hotshot här. Du har en termos här, Kristoffer. Var är den? Det vet jag inte. Det är Andreas termos. Ja, det ser ut som det är någon brunt, mörkt kaffe kan det vara kanske. Det är en jävla massa frågor. Du inte bara att få så här många frågor på ditt jobb. Nu nu går vi här upp. Ja, det är starka scener här. På en rasplats någonstans utanför Göteborg. Vart är min återhållt? Det, det kan vara den sämsta återhållt jag har sett. Men, äh, Nej, men den är nog god ändå. Skål på där ute. Och vi ses. Och det... <laughs> vi tar en tagning två på detta. för att vi se om det något av dem kommer... Klockan är 11.44 och vi har återigen stannat den här gången på en mack för att tanka. Det är det tänker jag att man behöver. Så att jag är inte bitter och vill inte komma fram utan det är bra att vi har stannat här och ser till att alla får kissa och det blir tankat och sådär. Så det tycker jag. Vad tycker du Andreas? Jag tycker det var fint av den mannen från Göteborgsbacken som påpekade när vi kissade i en väldigt fin buske att det finns väldigt bra toaletter inne på macken sa han. med, med dalmål Ja han var från Dalen <laughs> inflyttad <dalmålare. laughs> Ja, eh, Svagt Göteborgs mål där men eh, ja, busken. jag ser den här från. den var väldigt fin väldigt trimmad den, där måste de ha någon sorts trädgårdsmästare på något sätt eh, som tar hand om den Uh, Gensen <går> Jensen glömde också kissa när vi var ute så vi fick gå ut en extra gång och kissa. Uh, det är nu, starkt starkt. Nu är vi på väg i alla fall. Men nu ska vi åka igen Så nu är vi på väg. Nu har vi tankat och uh, snart är vi framme. snart är det match. hej sport. Vi ses. För alla och för alla kilometer vi har rest för er. Sjöna gudad visk och vi älskar er. Det. det är för alla oss. Nu är klockan 11.59, vilket betyder att startalvan borde komma vilken sekund som helst. Så vi tänkte vara med, låta er vara med och känna in hur det känns när startalvan kommer. Har vi startalvan? Nej. Jag vet inte, du får se om du kan ta fram den Ja, precis Och Jag kan fylla i lite här Såg ni som skylt det är Tre kilometer kvar till Falkenberg Så att vi precis på väg att rulla in I själva orten Där vi ska spela match Det, det sägs ju att det är en ort Falkenberg uh, Nu ska vi titta Tyvärr står det så här, inga laguppställningar lag Inrapporterade Men ja, nu har vi den här och Fagerström startar ju. Ja. Magnusson, Gunnarsson, Diagne, Ladefoged, Ring, Gevert, Det är exakt samma startelva som sist tror jag. Vad tycker du? Det är samma startelva som sist. Vad tycker du? Kanon. Vad tycker du då Joakim? Jag tycker det är bra att man kör. Kalle är väldigt känd för att köra upp sin kontinuitet och så vidare. Nej, Norr kan inte vara på ett Nej. Vad tycker du? Det ser alldeles lysande ut. Det är så här vi vinner. Jag tror också. Det känns faktiskt som att. Och det här är väl kanske om man ska zona ut lite och känna att när man är på väg till match, man får starta Alkoholen och ner genom strupen och man börjar känna så här, en ganska tydlig optimism. Vilket kan vara en liten annorlunda känsla när man följer det här laget. Men senaste åren har vi också blivit bättre. Så att, ja. Hela den här känslan är liksom verkligen annorlunda. Att vi åker och liksom ska försöka spela om och, och, och, och, och, och, något sorts allsvenskt avancemang. Eh, vi som har följt den här klubben i ganska många år... Eh, Ja, det här, det här var ju bara en dröm för oss när vi låg liksom i botten av Division 1 Norra. Jag tror att de att det är ganska exakt på dagen, tio år sedan, som vi eh, spelade en eh, väldigt viktig match mot Sedd hemma. vann med 4-2. Slutet på drömhösten och vi eh, lyckades kvar oss, klara oss kvar i Division 1. Och, ja, nu ska vi åka och spela om allsvenskan och det, det, är, det är lite svårt att greppa faktiskt. Jag är lite kuriosa på det faktiskt som jag bara drar rakt upp på ner nu. Oliver Rekrot räddade oss med sitt nickmål mot Södertälje. Det sägs ju att hans fader, tror jag hette Peter jobbade i Polen som någon typ av ishockeytränare. Och gjorde det säkert jättebra. Men när han skulle lösa ut sig från kontraktet så hade de inga pengar. Och då sägs det ju att han tog med en eh, vad ska man säga? Slipmaskin Slip för skridskor. Som pant från Polen. Otroligt. <gör> ja, det tror jag är i stunden har startat Aftonbladet så att det tror jag stämmer. Äh, men äh, om vi ska försöka live-rapportera lite nu så här i efterhand så åker vi nu genom själva centralorten Falkenberg, jag förstår. Äh, det finns hus på båda sidor och äh, ja, jag tror att vi har spottat arenan här framme. Men, återigen ett starkt poddsegment men äh, ja, snart är vi framme. Och eh, snart är det dags för oss att spela om en eh, allsvensplats. plats. Man kan väl också säga så här, är det är förmodligen sista inspelningen innan själva matchen börjar. Så att eh, vi får helt enkelt se vart den här, det här resereportaget tar vägen sen. Ja så är Och eh, som vi brukar säga, vi ses! Klockan är nu eh, 12.15, tror jag. 12.14. 12.14. Uh, och vi har precis stannat vid arenan eh, för att eh, vi ska gå in på den. Oh, men innan dess, vad ska vi då, Andreas? Det sägs att vi, eftersom det är väldigt lång kö till eh, bortainsläppet så tror jag att vi kommer in att dricka en, en, litet, en litet järn ur bakluckan, tror jag. Jaha, ur bakluckan? Vad har vi där då? Det sägs att vi har allt där. Allt. Allt? Ja. Men kan det vara Fireball eller? Det kan vara fireball. Det kan också vara andra typer av sprit. Okej. Okay, ja men precis som du sa i din uh, första här. Uh, lite. På. Ja på kan man säga. Uh, Så so, ja men nu är vi framme. Nu ska vi gå in på arenan. Det är lång kö. Ja uh, uh, uh, vi, vi ses. Vi har gått upp i allsvenskan. Och uh, det är jävligt stimmigt runt omkring. Men va? Vi har gått upp igen. Vi vinner essengul. Den här sportklubben som har varit förknippad med misär, besvikelse och mycket annat. Nu är vi förknippade med att gå upp till Allsvenskan igen. Det är otroligt. Jag, vill, jag skulle vilja tacka alla som gjort det möjligt. Alla vi som har stått där i 20 år. Framförallt Simon Johansson, vår lagkapten. Kalle Karlsson. Stadens son Som har visat Att man kan göra något av den här klubben Som har varit kantstutt i alla år Och nu är vi i en framgångssaga Det är fantastiskt, tack Vi ses sen Klockan är 16.03 Vi har gått upp i Allsvenskan Det är allt jag har att säga just nu Tack så mycket Eh, klockan är 16:12 tror jag och eh, vi <laughs> har gått upp i allsvenskan. Förstår du fortfarande inte? Förstår du eh, det andra? Du alltså? Vi ska sjunga. Vi förstår inte it, inte. The world is on the street and the fire det, det, det är helt äh, otroligt. Äh, jag trodde aldrig att det skulle göra det här under min livstid. Tror Jag aldrig att vi skulle få det två gånger under min livstid. Men äh, som någon spelare ska jag inte vara var inne på planen fiktivt såklart. För det är, äh, om det är de myndigheter som lyssnar på det här så har äh, inte varit det. Men... Bolberg, äh, cool <laughs> får kolla ner det själv Nej, det gjorde jag inte. Eh, uh, men som en spelade sa till mig att uh, de like to to you, I Det kommer inte att ske så många människor med nu För vi ska aldrig ner igen Vi ska aldrig ner Coast what? Coast what? Me you're gonna be the one that saves me, me. And after, after oh. what? my wonder what vi är nu på väg mot Göteborg. Hata, hata Göteborg. Vi kommer stanna för en grogpaus snart tror jag. Chauffören gör ett testjobb gör han. Han har stark idag. Och Vi kan kalla han båtsman. Han kallas båtsman, men han är inte hunden. Så säger jag ingen mer så Är du säker? Nej är du säker? Men vi har gått upp nu Vi, har, vi gjorde det som alla sa var omöjligt Eller ingen sa det Men alla tänkte det Och Vi är Västerås sportsklubb Vi gör vad vi vill nu för tiden Jag tänker så här. Fuck you all svenskan Vi är tillbaka Ver Verkligen det är det som är det finaste Att folk Framförallt i i Göteborg Människor man maffa för människor, även en del AIK där. Vi kommer våran plastmatta. De är så här, "Åh nej, det kommer upp ett lag på plast." Alltså era jävla luffarungar. Ni har B-lag, ni har målmusik, ni är skämt för svensk fotboll. Vi är på riktigt mot den jävla moderna fotbollen. Så suga av mig. Det är det är äntligen någon som säger som det är. Avgå allihopa i de här jävla storstadsklubbarna. Nu kommer VSK upp. Vi hörs då. Vi syns. Hej! Det var ja. Andreas, vad dricker du nu? Det är det här var. Nu dricker vi en moronissa. Är, är det gott? Jag, tar, eh, jag, jag provar att ta en moronissa för det har vi druckit tidigare. Eh, I Östersund drack vi den senast. Är ja, du? det gott. Ja, skoll, skoll. Man kan byta av en också. det blir inte så. Moranissa, Moranissa, hej. Hej. hej, hej, hej, hej.